І от ми з ним балансуємо над мезоднею і будемо бігти в парі над нею шляхом, що його приділила доля. Може, і ви тим шляхом бігли? Може, це буде мова про вас? Може, іскорка і вашого серця спалахує в тім розпачливому змаганні людської істоти, приреченої на смерть, але бунтуючої проти всього, проти неминучості, проти світу, проти логіки, проти стихії, проти долі самотньої, кинутої на призволяще, зведеної до ролі земної піщинки істотки, обдуреної заповідженим їй божеським покликанням. Обдуреної і поставленої перед фактом цілковитої нікчемності і безсилля над провалом всеподавляючої нитості, над сліпим клекотом всеруйнуючого зла, над космічною прірвою нищоти, ганьби і глуму, як пилинка в холодному і жорстокому змаганні космічних чисел, складених із відносних величин злоби і брутальної волі якихось неспівмірно малих одиниць і тупої, самостійно діючої, черствої матерії. Спеціальна заувага, яка мала б заступити окремий розділ – це буде звичайна довідка. У нетерплячого читача, зокрема ж у читача, що звик до простоти і граничної ясності класичного роману, може виникнути питання. Де ж нарешті відбувається дія? Не взагалі, а точно, де саме? На це можна б відповісти, що це не має ніякого значення. Така дія, як ця, що відбувається тут, могла відбуватися і відбувалася скрізь на будь-якій точці земної кулі, року Божого 1943-го. Але, і тут приходить знамените «але», але, як виняток з правила, але в дійсності, в усій своїй трагічній повноті і специфічності, така дія могла б відбуватися і відбувалася лише на певній території і лише на тлі надзвичайної епопеї певного народу може навіть як вивершення тієї епопеї, тому місце і час мусять бути визначені як найточніше. Отже, дії відбуваються на Слобожанщині, тобто на тій частині нашої батьківщини, що зветься Слобицькою Україною, та чия доля є чинним найяскравішим зарисом долі цілого народу, що заселяє трагічну землю, Україною іменовану. На тій Слобожанщині, що пройшла найтяжчий шлях, який тільки можна уявити. Спершу склала на жертовник Великої Революції безліч жертв в ім'я братерства, рівності і свободи, у святому пориві до прекрасного міту, до вселюдського щастя. А потім перша пішла масово по тюрмах і каторгах, брутально стероризована, цинічно обдурена, ошукана. Потім великими масами вимерла від голоду року Божого 1933-го, складаючи гекатомби жертов, знову ж таки вим'яті її свободи, братерства і вселюдського щастя, поставивши пасивний, але відчайдушний опір найчорнішій, найгиддішій ницості і тупій звірячій жорстокості, піднесеній до ступеня новітнього вірою. Пізніше, як частина Європи, найдальше висунена на Схід, стала найулюбленішим плацдармом смерти в апокаліптичному побоєвищі двох жорстоких систем із таким вірою. Двох велетенських ворожих одна одній і спільно в однаковій мірі ворожих цієї землі сил червоної і брунатної під знаком п'ятикутної зорі і під знаком чорної свастики. Ця земля стала плацдармом їхнього герцю, уособлюючи в своїй трагедії трагедію цілої доби. Сплюндрована і розтоптана під чобітьми нещисленних орд, опанцированих в залізо з ненависть, вона все ж не хоче здаватись, не хоче зникати з лиця землі. Словом, дія відбувається на частині території нації, яка ще не жила, все лише збираючись жити, але яку всі геть спихають у могилу. Спихають і, здається, ось-ось, ось-ось зіпхнуть безповоротно. А вона збирає по краплі рештки, вже решток своїх сил, та й знову хоче звести голову. Образом і символом цілості та разом і вихідною точкою зображення цієї дії – Може бути кадр, що потряс душу героєві в дальшому розвитку подій, і що його варто перенести звідти і поставити тут, на початку. Велика колона приречених на смерть разом із героєм біжить під тюбцем по під парканами, гнано-чисельним до зубів озброєним ворожим конвоєм. Біжить гнана десь за місто. Вгорі кружляють сталеві стерв'ятники – Другого ворога, поливаючи землю вогнем і залізом. Приречені в нудзі передсмертній, витягають голови під залізну зливу, бажаючи вмерти відразу, але перелякана варта притискає колону до парканів і ж її вчував все туди ж і туди ж за місто, де має бути суд і розправа над цією колоною сірих умовних знаків що були колись людьми. Але їх пильнують і жнуть так тому, що серед них заплуталась десь іще й жива душа, заплуталась чиясь остання надія, віра в порятунок і воскресіння. Через ту колону так і жнуть вчував, щоб разом з умовними знаками зіпхнути геть і живу душу, і ту надію останню, в безодню, а чи розіп'ясти її. А по шляху посеред вулиці, загрузаючи по коліна в грязюці, Біжить боса і простоволоса стара жінка. Вона біжить боком, А в руках тримає дві почернілі дошки ікони Спасителя і Марії. Вона тими іконами, біжучи, Хрестить колону, Хрестить розпачливо, Очі її широко відкриті, волосся розбиваються на вітрі, Груди розхристані, Груди матері, що вигодувала ціле покоління дітей. Вона біжить боком і хрестить, і хрестить. Вона мовчить, але очі її кричать. І вчувається, що вона кричить уся. Кричить одним криком, яким кричали колись і її предки, прагнучи врятувати свого земного Бога, повергнутого в безодню, символ своєї віри і своєї надії». «Видибай, видибай, Боже!» Колона зникла в тумані, а жінка лишилась. Під наглим розривом бомби вона зламано впала нецьма в грязюку із страшним прокльоном, і дошки Спасителя з Марією полетіли геть. Цей кадр — це і є той образ, який треба розгорнути до краю. І тоді він стане достатньою відповіддю на запитання «Де?». Розділ четвертий. В домі вилітали шипки разом із рамами, стіни гайдалися, доюці розколени, зі стін падали образи й речі, зриваючись зі цвяхів і полиць, зі стелі сипалися шпаруни, а на веранді в цей час окотилася коза-білявка. Вона вродила трьох козенят і всі кізочки, та нікому було радіти з того, а чий і самій козі не було з того радості. Веранда даренчала, осипаючись дрібним склом і вапном від страшного тиску повітря. Те скло і вапно і бите череп'я засипали рясно підлогу і усе навколо, а в тому склі і череп'ї посеред веранди стояла злякана коза-білявка, і, хитаючись на тримпливих ногах, жалібно лизала трійко щойно народжених своїх діток. Тіль-тіль, з'явившись на світ, Козенята інстинктивно тислися одне до одного і всі разом до матері. І так стояли. А струм повітря від наглих вибухів десь близько валяв ту купу живих істот із них. Та вони зводилися і стояли знову. На все це дивився Максим. Він теж, як і ті козенята, хитався на ногах і намагався не дати звалити себе з них наглому тиску повітря. Він стояв посеред кімнати в домі, що ось-ось міг розсипатися на скалки, стояв як моряк на чардаку розгойдуного корабля, широко розставивши ноги.